Kapittel 49 Hør på meg, dere øyer, og gi akt, dere folkegrupper langt borte. Jehova selv har kalt mig helt fra mors liv av. Fra jeg var i min mors indre har han nevnt mitt navn. Og han gikk i gang med å gjøre min munn like et skarpt sverd. I sin hånds skygge har han gjemt mig. Og han gjorde mig etter hvert til en polert pil. I sitt kogger skjulte han meg. Og han sa så til mig? «Du er min tjener, Israel. Du er den som jeg skal vise min skjønnhet på.» Men jeg sa, «Forjeves har jeg slitt. På uvirkelighet og tomhet har jeg brukt opp min kraft. Min rätt er i sannhet hos Jehova, og min lønn hos min Gud. Og nå har Jehova, han som formet mig fra mors av, som en tjener som tilhører ham, sagt at jeg skal føre Jakob tilbake til ham, for at Israel skal bli samlet hos ham og jeg skal bli æret i Jehovas øyne, og min Gud vil ha blitt min styrke.» Og han sa så, «Det har vært mer enn en liten sak for dig å bli min tjener som skal reise opp Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg har også gitt dig som et lys for nasjonene, for at min frelse skal nå til jordens ytterste ende.» Dette er hva Jehova Israels gjenkjøper, hans hellige, har sagt til ham som er foraktet til sjelen til han som er avskydd av nasjonen, til herskere stjener. Konger skal se det og skal visselig reise sig, like så fyrster, og de skal bøye sig ned på grund av Jehova, som er trofast, Israels helge som utvelger dig. Dette er hva Jehova har sagt. «I en velviljens tid har jeg svart dig og på en frelsens dag har jeg hjulpet dig. og jeg fortsatt å verne om dig så jeg kunne gi dig som en pakt for folket.» for å gjenreise landet, for å la de øde arveloddene bli tatt i eie igjen, for å si til fangene, kom ut, til dem som er i mørket, kom til syne. Ved veiene skal de gresse, og på alle opptrokket det stier skal de beite. De skal ikke sulte, og de skal ikke tørste, og stekende het og sol skal ikke stikke dem. For han som har medlidenhet med dem, skal lede dem, og ved vannkildene skal han føre dem, og jeg vil gjøre alle mine fjell til en vei, og mine landeveier skal være på en forhøyning. Se, disse skal komme en dag langt borte fra og se, disse fra nord og fra vest, og disse fra Sinims land. Rop av glede, dere himler og fri deg, du jord. La fjellene glede seg med et fryderop, for Jehova har trøstet sitt folk, og sine nødstilte viser han med lidenhet. Men Sion fortsatt å si, «Jehova har forlatt meg. Ja, Jehova har glemt meg. Kan en hustru glemme sitt dibarn, så hun ikke skulle ha medlidenhet med sitt mors livs sønn? Selv disse kvinnene kan glemme, men jeg, jeg skal ikke glemme deg. Se, på mine håndflater har jeg risset deg inn. Dine murer er bestandig foran meg. Dine sønner har skynt seg.» De som river dig ned og herjer dig. de skal dra bort fra dig. Løft dine øyne til alle kanter og se. De er alle blitt samlet. De er kommet til dig. Så sant jeg lever, lyder Jehovas utsang. Med dem alle skal du kle dig, som en smycker og du skal binde dem om dig like en brud. Enda dine herjede steder og dine øde steder og dine ruines land ligger der. Enda det nå er for trangt for deg til beboelse, og de som oppslukte dig har vært langt borte. Skal din berøvede tilstands sønner likevel si for dine ører. Stedet er blitt fortrangt for mig. Gi plass for mig, så jeg kan bo her. Og du skal i sannhet si i ditt hjerte. Hvem er blitt far til disse for mig? Jeg er jo en kvinne som er berøvet sine barn, og ufruktbar, landflyktig og tatt til fange. Og disse, hvem har oppfostret dem? Se, jeg selv var blitt latt alene tilbake. Disse? Hvor har de vært? Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. «Se, jeg skal løfte min hånd til nasjonene, og for folkene skal jeg rejse mitt signal. Og de skal komme med dine sønner ved barmen, og dine døtter skal de bære på skulderen. Og konger skal bli fosterfedre for dig, og deres fyrstinner skal bli amre for dig. Med ansiktene mot jorden kommer de til å bøye seg ned for dig og dine føtters støv kommer de til å slikke, Och du skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, og at de som håper på mig, ikke skal bli til skamme. Kan de som allerede er tatt bli tatt fra en veldig man eller kan tyrannens flokk av fanger slippe unna? Men detta er vad Jehova har sagt. Selv den veldige mans flokk av fanger skal bli tatt fra ham, og de som allerede er tatt av tyrannen skal slippe unna. Og mot en hver som strider mot dig, skal jeg selv stride, og dine sønner skal jeg selv frelse. Og jeg vil la dem som behandler deg dårlig spise sitt eget kjøtt, og som av søt vin skal de bli drukten av sitt eget blod. Og alt kjøtt skal sannelig erkjenne at jeg, Jehova, er din frelser og din gjenkjøper, Jakobs mektige.